Hola que tal, día Abrimos a Sanela de su gestións cinéfilas para os próximos días coa estrea da última comedia de Manuel Gómez Pereira no cine comercial da cidade para ilustrar unha época terrible e que polas primeiras críticas consegue deixarnos un sorriso na boca. Genaro Palazón, metre del Palazzo. Santiago Medina, teniente de Intendencia. Mucho gusto, señor. Arriba España. Arriba, sí. Hay que organizar unha cena. Para quién? Para Franco. Para Franco. No hay cocineros. Están en la cárcel. ¿En la cárcel por qué? Porque son de izquierdas. Pues llame a unos de derechas. Es imposible. Todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Si Franco quiere cenar en el Palace, cenará en el Palace por mis santos cojones. Bueno, pois pues, eh, todo parece ir ben Nesa cea improvisada Mais na cociña trámase algo máis Que menú e a fuga está servida A película é unha aposta arriscada Pero ben conseguida e logra xerar Reflexión sobre temas importantes Isto decía Gustavo Boisat En cinemagavia.com E desde logo é a estrela destacada Que entra no cine comercial da cidade Xunto con Caza de bruxas De Luca Guadagnino Que dices que pasou? Se pasou de la raya Pero que pasou exactamente? Lo correcto, ¿no? Contárselo a alguien Y bueno, dado tu historial ¿Cómo que dado mi historial? Uma... Unha profesora universitaria, Julia Roberts, atópase nunha encrucillada persoal e profesional cando unha estudante acusa a un dos seus compañeros de traballo. Tamén no cine comercial, un conto de Stephen King, contado ao revés, La vida de Chuck, eh, de Mike Flanagan, un filme de animación sobre Casa de Bonecas que non merece moita pena, e xa entramos na provincia, no barco do Valdehorras, proseta este sábado e domingo, pois o filme eh, interpretado por Brad pide Javier Bardén, un como piloto en Ciernes e outro como propietario de un equipo de Fórmula 1, Fórmula 1 a película e o título. En Leiro prosetan Sketch, coidado co que coquedibusas, el cautivo de Alejandro Amenábar sobre o cautiverio de Miguel Cervantes, e Downtown Abbey, a gran final de Simon Curtis, unha secuela de Downtown Abbey co personal de servicio desta de diñerada familia e que tamén prosetan en Xencio de Limia. Isa no Cineclube Carvalho patiño por todo lo alto de Manuel Corcol. Qué suerte haberos encontrado. Está claro que él sí ha tenido suerte. Lo de la médula funcionó. Pero, ¿qué, qué pasa? Ahora necesito un riñón. Así que ya que eres compatible, ¿por no me das también un pulmón? Joder, yo hubiera ¿Cuánto tiempo hace que tocas el trombón? Aquí se elige la banda o el fútbol. El director nos ha dejado tirados. Pero no tenéis ningún sustituto? Deberías dirigir tú. Sí, venga, no empieces tú tampoco. Yo te ayudaré. Bueno, pues Tribá, eh, un director de orquesta de renome internacional que descubre que ha dotado y conoce a existencia de un irmán un filme que recibiu o Premio de Público no ano 2024 no Festival de San Sebastián e que Carlos Bollero decía que era unha película bonita e digna e que, que descubres que pasache un rato entetido. Recordemos que a podemos ver ose Benres as oito en versión dobrada e ás deze media en versión orixinal titulada no Auditorio Manuel Maríado Carballiño. E na, neste fin de semana tamén, pero en Rivadavia, este Benres as 7 o paso suspendido da Cegoña. O xornalista Alexandre eh, viaxa a ta sala de espera o norte de Grecia na fronteira con Alemania onde miles de refugiados de diferentes países esperan un permiso para regresar ao seu país e abandonar ese lugar. Ese lugar chama sala de espera e ali creen recoñecer entre a multitud a un político grego desaparecido anos atrás. Bueno, unha obra mestra absoluta de Angelo Angelopoulos que é os avatares da distribución dei sonos inéditas. Isto decía Vicente Molina Fós en fotogramas que recordemos, podemos ver o Benresa 7 e que mañan sábado, no mesmo horario unha un curta de Soambrego e Candela Lorenzo Memoria de Soutelo un retrato íntimo de Candela que vive neste aldeíña a través das fotos de Virxilio do fotógrafo Virxilio Vieites e outra é corra, o vento de Paula Fontes e Guillermo Cabrera onde conta a historia dos tres derradeiros habitantes de Bilardo Cauré e xa para a próxima semana imos rapidamente o LUNS a deriva de Jean Zanqué na Filmoteca do Cineclube Padre Fijo Pois pues as oito e media un retrato poliédrico e complexo da China contemporánea co a historia de amor apaixuado de Kiao e Bing un amor frácil e, e que podemos ver nun única sesión ese lunes O martes no mesmo lugar o colexio de médicos na Casa da Cultura eh, programa Gátaca de Andrew Nicole Primero podemos decidir el sexo ¿Ya lo han pensado? Um, verá, querríamos que Vincent tuviera un hermano para jugar con él ¡Claro! ¡Hola, Vincent! <ríe> bueno, pues ambientada nunha sociedade futura onde todos os nenos nacen da selección xenética, ese Vincent soña con viaxar o espacio, pero sabe que é moi complicado ata que suplanta a un, un deportista de élite que quedou paralítico. Eh, o podemos ver este martes ás sete e media e é un filme amargo sustentado por un gran taballo de inter interpretación de Ethan Howe. Eh, o Mércores ás 6 y as 9 Sogar con lume Qu Est-ce que tu vas faire maintenant? J'étais préparé à Sorbonne aussi. Que je fonctionne Pierre, un traballador ferroviario de 50 anos, cría a só so a dous fillos. Un deles volvese cada vez máis fascinado pola violencia relacionándose con grupos de extrema dereita. No ano 2024 recibió a Copa Volpio, mellor ator a Vincent Lindo e tamén o mellor filme no, no Festival de Barcelona. Eh, a crítica decía Tomaso Koch en el país que un asunto actual tristísimo e moi delicado non narra unha familia errada, senón unha normal que fracasa e por eso resulta máis dolorosa e alarmante Isa xa imos para o Cineclube Groucho Mars que o próximo mércoles tamén, ás 5 e as 8 programa El Último Suspiro Yo entrego el alma encantada, pero dígame a quién Por qué iba a entregar usted algo que é suyo a alguien a quien non conoce de nada Este no és es de aquí, verdad uh, No, no, es filósofo Bueno, pues un cara a cara entre un médico e un escritor que un trata ao final da vida dos seus pacientes e outro co seu so propio destino. Unha lírica e política aproximación ao morrer e a eutanasia que podemos ver, recordemos, no Teatro Lauro Olmo ás 5 e ás oito. E marchamos cun ensayo hipnótico e fermoso antidocumental de natureza na Procura do Lobo. Premiado na Semince do ano pasado, o próximo mércores tamén na Casa da Cultura de Allariz ás oito media de Val, de Programa Salvase, Salvase de Emile Fonseca Sí, es muy joven Usted solo conoce la naturaleza que la hizo el tren, era muy diferente entonces, muy diferente si